MENYEI Hőfer! Így hívom őt magamban a mai nemzedék fia, ki még jól emlékszik a Földi Hőferre. A napi hadi jelentést írta a Földi Hőfer négy éven át, és mi szent borzalommal tologattuk a haditérképünkön az ászlócskákat, semisül alá és fölé, amint előre nyomultak, visszavonultak csapataink. Belgrád bevétele nagy öröm volt, sajnos néhány nap múlva elesett semisül, és Hőfernek ezt is jelentenie kellett. Jelentette is, de hogy mégsem maradjon a jelentés egészen fekete, legyen benne egy derűs vonás is, odabigyeztette a végére azt a híres, azóta szállóigévé vált pár szót. Ezzel szemben áll Belgrád bevétele. Sokszor idézik ezt a mondást a mai kudarcot tegnap előtti már kiélvezett sikerrel szépítgető csekfők jellemzésére. Menyei Hőfernek pedig a régi Hőferrel szemben azt a névtelen jegyzőt keresztelem jelen soraimmal, aki a meteorológiai jelentést adja le napról napra. A mennyei Hőfer ott ül trónusán, ógyallán vagy a svábhegyen, mint a meteorológiai intézet felelős tábornoka, jelentést ad és jósol. Szélvészek és felhőkupacok, hő és hidegség, légtömegek és villamos töltések mérhetetlen haderői közt folyik a soha véget nem érő hadjárat. Hol az egyik szorítja vissza a másikat, hol a másik kerekedik felül. És mennyei hőfer áll rendületlenül a helyén és jelenti, mint ahogy a régi jelentette. Ellenséges haderők törnek előre kelet felől. Nyugat felől depresszió közeledik, hőcsökkenés várható. Még soha se láttam őt. Nem is látogatom meg. Szeretem ezt a felületes elképzelést, hogy ott ül valahol, a stratoszféra szélén, barátságos házikója előtt, cigarettázik és várja a világ minden részéből beérkező rádióinformációkat. Rendes civil ruha van rajta, legfeljebb egy nyakkendő emlékeztet diszkréten hivatali ősére és elődjére, akinek helytartója lett. Ülés szedi a jelentéseket a nagy harctér távoli pontjairól. És mikor összeadta őket, kiadja a mennyei hőfert. Holnapra zivatar várható Budapesten. Ezzel szemben áll egy nagy hőség Dél-Amerikában még tegnapról. Aztán hazamegy, és hű nejének, aki megkérdezi, menneke e holnap kirándulni, válvonogatással felel. Oda megy a sublóthoz és a tetejéről leveszi a dunsztus üveget, Belekukkant, s látván, hogy a leveli béka fentű a létre tetején, derülten szólal meg. Csak pakolj be, fiam, okvetlenül kirándulunk.